السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. ولا ألوال إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وصلِّم وبارِك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين Subhanaka la ilmanana illa ma'annamthana innaka anta al alimul hakeem Rabbi shrah li, shadari, wa li amri Wahlul uqdatan min lishani yaftahu qawli اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا wajidil ilma ya rabal alamin ketuan ketuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah taala sekalian alhamdulillah syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan kurniannya, taufik dan inayahnya, dapat pada pagi ini kita bersama-sama dalam solat fajar sebentar tadi, dan dapat pula kita duduk sebentar untuk beradalah majlis ilmu, majlis rikil, majlis untuk kita saling ingat mengingat di antara satu sama lain semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun Pengisian kuliah pada pagi ini suka saya menarik perhatian muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah taala sekalian kepada untuk kita melihat beberapa anjuran amalan yang telah pun dilakukan sendiri oleh baginda Rasulullah SAW dan juga amalan ini yang juga disuruh digalakkan oleh baginda kepada umatnya untuk menjadikan ianya sebagai perlindungan diri sebagai pendinding diri daripada segala kejahatan makhluk sama ada manusia jin mahupun hewan yakni arti erti kata lain iaitulah zikir-zikir dan doa doa dalam kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala apatah lagi pada zaman hari ini akhir zaman yang mana kita melihat bagaimana kejahatan makhluk ini dilakukan oleh manusia bahkan juga melibatkan jin dan syaitan jadi sekiranya kita melaksanakan ataupun mengamalkan amalan-amalan ini. allah maka kita akan terpelihara daripada kejahatan makhluk jin mahupun manusia pertama sekali bagaimana ni saranan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun mungkin saranan ini agak begitu uh, tidak boleh dilakukan oleh kebanyakan oranglah iaitulah memakan tujuh biji kurma ajwah pada setiap pagi sebelum sarapan pagi di mana ini diwayatkan oleh Al-Bukhari Hadis Menistabha bisseb'i tamarati ajwah Lam yadurrahu dhalikal yaum Samun wala syihrun Berapa siapa yang memakan tujuh biji Kurma ajwa. Kurma ajwah ni kurma Nabi Kurma Madinah dia hanya ditanam di Madinah. Tidak ada di tempat-tempat lain. Yang mana memang hormat ini agak begitu mahal lah. Kan? Harganya 100 rial, 120 rial. Kalau yang eloknya. Elok. Di mana makan pada setiap pagi 7 biji. Maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun atau sihir. Ha? ini merupakan sesuatu yang disuruh ataupun yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW bila memakan tujuh biji kurma ajwa akan menjadikan kita dapat perlindungan Allah Ta'ala daripada dikenakan racun dan juga syihir, mana sebagai pelindung daripada adanya perbuatan sihir yang Nabi lakukan ke atas kita maka Allah akan memelihara kita. Jadi agak mungkin yang ini tak ramai kot kita yang mengamalkannya kalau boleh boleh lah. Kalau ada duit boleh amalkanlah. Kan sebab 7 biji kurma ajaib. Kita orang Melayu ni tentu nak makan kurma ni bila Ramadanlah. Kan? itu 1 biji kan paling banyak pun 3 biji sebelum nak berpuasa eh, tetapi orang-orang Arab ni tentu kurma ni dah jadi macam makanan dia punya makan harian dia bukan di bila Ramadan saja makanan harian dia eh, yang sememangnya makan rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mungkin kalau kita tak dapat. untuk nak makan kurma jua pun paling tidak pun kita makan juga kurma-kurma yang lain yang agak murahlah kan ha. untuk kita mendapatkan uh, amalan sunnah tu kurma ha. ni memang bagus kan ha. kita makan ianya mengenyangkan kan ha. kurma ni sifatnya mengenyangkan ha. dan dia sihat ha. makanan rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama yang kedua dianjurkan kepada kita untuk kita sentiasa berwuduk Ha, Berhuduk Ini amalan yang Yang mudah kita lakukan sebenarnya Kan Bahkan kita di Malaysia ni Kita tidak menghadapi musim sejuk Nak ambil huduk tu mungkin tak ada masalah lah ha, Tapi bagi negara-negara yang mengalami musim sejuk Nak mengambil huduk tu memang cukup masalah Sejuk Kan ha, Sejuk Itu sebab dalam Islam di sana ada Memakai sepatu Memakai sepatu Di mana kita boleh menyapu atas sepatu Selepas kita beruduk Kita ambil uduk sempurna Kemudian Lepas itu kita memakai sepatu yang menutup buku lali Sepatu yang menutup buku lali Kemudiannya bila kita batal uduk Kita ambil uduk seperti biasa tetapi bila mana sampai kita nak basuh kaki kita tak payuh kita tak payah nak buka dah cukup hanya menyapu atas satu. Eh, jadi ini agak praktikal di dalam masa sejuk. Eh, sebab nak basuh kaki tu agak sejuk. Maka ini sebagai rukhsah, kelonggaran yang diberikan dalam Islam. Yang mana tempoh masa memakai spatula ni? bagi yang tidak bermusafir yang bermukim sehari semalam adapun bagi yang bermusafir tiga hari tiga malam mana dia tak payah buka dah kasut dia ha, memang ialah lah mesti dia orang dah tak buka dah kasut dah jadi sebaik itu cukup setakat menyapu atas kasut ha, jadi kita di sini mungkin agak tak praktis dia-dia kan ha, tapi wala musyamadapun sunah maknanya dia merupakan sesuatu yang dibolehkan untuk kita mengamalkan, maknanya kita boleh pakai sepatu, walaupun sejuk tak sejuk jadi sebab itu, nak sebut balik kita berhuduk di sini, maknanya tak ada masalah jadi kita boleh amalkan huduk, bila mana batal huduk ambil, batal ambil ini disebut dalam hadis riwayat atabran daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bahor Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahiru hadhih al-ajza, taharatum Allah. Fainnu laisha min abd yabitu tahiran illa batamahu fi shi'arhi malaq. La yinqalibu shaat min al-lail illa qaal, 'Allahumma firli abdika fainnu bat al Sucikanlah badan ini Semoga Allah akan Mesucikan kamu Karena tidak ada Seorang hamba pun Yang tidur pada malam hari Dalam keadaan suci Melainkan tidur bersamanya Di atas pakaiannya Iaitulah satu malaikat eh, Iaitu se, Seorang satu malaikat Ia tidak berbalik Sesaat pun daripada malam itu Melainkan ia berkata Ya Allah Ampunilah terhadap hamba ini kerana dia tidur dalam keadaan suci. Nampak? Ha? jadi sebab itu bila mana kita tidur, sebelum tidur tu kita mengambil wuduk, di mana Allah akan utuskan satu malaikat untuk menjaga kita. Dan setiap kali kita bergerak saja maka malaikat akan mendoakan untuk kita keampunan Allah. Kan? Bergerak saja Allah apa tu? malaikat akan mendoakan untuk kita keampunan kan jadi ini satu perkara yang mudah untuk kita lakukan kan ha, tapi walaupun walaupun Mak makmurial ni tentu dia agak aa, begitu orang kata apa, pandang remeh terhadap amalan-amalan ibubua -amalan ah yang, ha, yang ni yang masalah ah kan? jadi kita kena jagalah kan benda ni kita boleh buat sebenarnya sebenarnya tak nak kan kita tak nak jaga tak disiplin diri kan perkara-perkara eh, yang ni, memang mudah untuk kita lakukan kita boleh buat dan ada kelebihan dia kan, amalan mudah tetapi kelebihannya besar nampak Islam ni tentuan amalan tu kadang-kadang dia tidaklah begitu payah mudah ha kelebihannya besar kan amalan dia sikit tetapi ganjarannya besar kan jadi ini semua yang kita kena rebut peluang ha? dan supaya kita dapat mendingdingkan diri daripada kejahatan tadi kejahatan makhluk ha? dan memang masa tidur tuan-tuan ha? boleh diganggu oleh jin dan syaitan ha? jin dan syaitan ni boleh mengganggu manusia pada masa sedar dan pada masa tidur dengan mimpi-mimpi yang menakutkan, mimpi-mimpi yang buruk Ha. Ha. Jadi ini dapat kita hindarkan InsyaAllah Yang ketiga, pelindungan yang ketiga Ialah menjaga sholat berjamaah ha. Jaga sholat jamaah Dan ini memang dah. Ini semua amalan yang memang dilakukan Di Rasulullah SAW dan digalakkan sangat-sangat Di mana dalam Satu hadis Nabi Ma min salasatin min karyatin Walabaduin La tukamu fihi salatu illa karijtahuza anhihi al shaytan, faleka bil jamah, fa, jama ah fa inna maiyakul dzikum min al ghana min qasiah. Rawahe Abu Dawud. Tidak ada di pergi orang di dalam satu desa ataupun kampung yang tidak mendirikan salat berjamaah melainkan syaitan sudah menyusuk kepada mereka maka hendaklah kamu sekalian tetap dalam berjamaah kerana serigala hanya akan memakan daripada kambing yang berpisah daripada kelompoknya hadis riwayat Abu Daud eh? jadi dalam Islam tentuan kan? hadis ini juga menyebut tentang bagaimana mendirikan surat jamaah dalam satu desa ni ia Farbu Kifayah mengikut mazhab kita Syafi'i Farbu Kifayah makna kalau tidak ada satu kampung yang ada yang yang mana yang lebih itu tiga orang satu kampung tu ada tiga orang paling minimumnya tidak menerikan solat berjamaah maka dikira sebagai semuanya melakukan dosa bersama eh, tapi lebih pada uh, lebih pada hukum sunat muakat eh, solat jamaah, solat sunat Surat berjamaah ni tuan-tuan. Lebih pada sunat mu'akat. Itu yang lebih. Majoriti pandangan para ulama' lah. Tapi kalau ikut mazhab kita syafi'i. Sabtu tifayah. Tapi kalau ikut mazhab hambali. Farbu'ayn. Lagi. Lagi, lagi mana berat lagi. Ha. Farbu'ayn bagi tidak ada uzur Iaitu bagi lelaki. ya umpam tak masuk. Surat jamaah ni tuan-tuan. Kira-tuan. Eh, yang. Di, di, diberikan hukum itu hanya kepada golongan lelaki. Golongan wanita hukumnya harus. Haan? Golongan wanita harus untuk bersolat berjamaah di masjid dan surau. Tetapi pahala sama. Walaupun hukum berbeza lelaki dan wanita, hukum lelaki lelaki sama aja berdoa, berduki faya, atau pun sunat wakat. Banyak wanita hukumnya harus. Tapi bila didirikan, pahala sama. Hukum berbeza, pahala sama. Ah, ha, kan? Sebab itu bagi perempuan, salah masalah. Kan? Sebab tidak boleh kita nak menghalang wanita untuk datang ke masjid. Selagi mana tidak timbulnya sitnah. Kan? Bila tidak menimbulkan fitnah, maka tidak boleh dilarang golongan wanita untuk datang ke masjid bahkan sembahyang jumaat itu pun sebenarnya harus bagi mereka ha? bagi kita wajib golongan lelaki Tetapi bagi orang perempuan harus maka dia boleh datang untuk solat, solat jumaat solat jumaat boleh itu patutnya disediakan bagi orang perempuan ruangan untuk mereka solat jumaat itu sebab di negara-negara Arab ha? bukan setakat di Haram saja ...di negara-negara Arab... ...tentang di Jordan ke di Syria ke... ...di mana-mana ke Saudi ke... ...dia akan sediakan tempat... ...untuk wanita datang... ...salat Jumaat. Haa. Tapi taklah ramai... ...dia datang pun. Tapi makna... ...tak halang mereka untuk datang. Kan. Sebab lagi pun... ...mereka juga boleh dapat untuk mendengar... ...khutubah yang disampaikan. Dan lebih-lebih lagi... ...mereka yang tidak ada urusan kerja di rumah. Haa. Orang -orang yang dah tua ke yang tak ada kerja dan sebagainya duduk di rumah melepak ya dah kan jadi maknanya datang ke masjid dapat pahala pahala sama kan hukum berbeza tapi pahala sama ha, ini maknanya boleh disediakan tempat untuk golongan wanita lah kalau boleh ada tempatlah kan boleh kan jadi depa pun boleh datang ke masjid baik itu yang ketiga uh, Yang mana dia punya Kelebihan juga tentuan uh, Dapat uh, Bagi orang uh, bagi Surat jamaah ni uh, Dapat menghindarkan kita Daripada gangguan syaitan lah, Hasutan syaitan Dan memang pun surat jamaah ni tentuan Lebih khosok Dibandingkan dengan surat sendiri Surat sendiri ni Tak khosok sangat ada yang gangguannya. Macam-macam fikiran kita. Tapi solat berjamah ni tuan-tuan dia agak begitu tenang. So, so, tak terang-kabut kan. Relax, tenang. Eh, tapi kalau seorang-seorang ni tuan-tuan dia agak macam-macam. Hal tu. Syaitan tu. Kan? Syaitan. Sebab itu elok. Dan Nabi sebut juga. Bagaimana syaitan. Uh, dia boleh mengganggu manusia ketika mana kita sendiri. Itu sebab kena orang yang suka menyendiri, Yang tak suka bercampur dengan orang ni. Sebenarnya dia ni ada tanda-tanda ha, diganggu oleh syaitan. Ada tuan-tuan Ada setengah orang tu dia tak suka duduk ramai-ramai. Dia tak suka duduk bersama orang ramai. Dia suka sendiri dia. Duduk dalam biliknya tuan-tuan. Ha, ini ada tanda-tanda dia ada gangguan syaitan. Itu ha, sebab kena berjamaah dan Nabi sepakat bagaimana berjemaah ni dia kuat. dimana kambing yang duduk dalam berja dan tu kambing yang seekor mudah untuk diterkam oleh serigala. Kan ha, tadi kalau kambing tu berjemaah berkumpulan, serigala nak terkam pun takut. Macam tu juga syaitan. Kan syaitan bila kita dia kita ramai tuan, dia pun takut. Dia pun makhluk juga. Eh, ha, dia pun makhluk, dia pun ada perasaan takut. Kan? Ha, jadi tepi kalau kita seorang-seorang ha, dia agak beraninya. Ha. Kan? Ha, macam pencuri rompak dia kan. Rompak kan, dia nak rompak. Seorang-seorang mudah dirompak. Tapi kalau ramai-ramai, payah dia nak rompak pun buat. Ah, itu ibaratnya lah. Ayah ha, betul lebih kita kena Berjamaah, berkumpulan. Ha, lebih lebih kuat. Baik itu yang ketiga yang keempat iaitu solat malam. Eh, solat malam. Dalam satu hadis Nabi menyatakan anab bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Dzikra 'inda nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulun fa qila na'iman hatta asbah ay asbah di salatil fajr Maqama ila shalati shalatillail Faqalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bala syaitanu fi uzunih Rawahul Bukhari Daripada Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu Anhu Berkata Disebutkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Seorang lelaki dan dikatakan Ia masih tidur sampai Ia bangun pada pagi hari ia tidak bangun untuk solat malam Maka bersabdalah Nabi SAW Sesungguhnya syaitan Sudah kencing di telinga ha. Maksudnya Dah tak langsung Tak solat fajar pun tinggal Jaga-jaga ha. Dah pagi ha. Dia ni Nabi sifatkan dia bagaimana syaitan Sudah kencing di telinga Dia tengok ha. ha. Maksudnya dia jaga-jaga Dah jaga-jaga ha. Tidur balik. Ha, tu benda apa? Syaitan kencing itu. Ha, ha, kan? ha, itu yang tidur balik itu. Ha, itu sebab bila kita jaga yang tidur tu tuan, tuan terus kita menyebut kalimah Allah untuk nak merongkaikan satu ikatan syaitan. Ha, Nabi suruh kan, Nabi sebut nak hadis. Di mana bila kita, setiap kali kita tidur, setiap malam, kita akan diikat dengan tiga ikatan syaitan. Jadi untuk merongkalkan ketiga-tiga ikatan syaitan ni Yang pertama sekali Jaga dia tidur Allah dulu Sebut nama Allah Orang yang menyebut nama Allah ni apa makna tuan-tuan Orang ni dekat dengan Allah Tapi kalau dia tak menyebut nama Allah apa makna Dia jauh dengan Allah Dia tak ingat Allah tuan -tuan. Lalu kita boleh muhasabahlah. kan Setiap kali kita jaga tidur tuan-tuan Kita ucap salimah Allah kemudian kalau kita ucap kalimah Allah, Alhamdulillah. Ha, maknanya apa? Kita ingat Allah dan kita dekat dengan Allah Subhanahu Subhanahuwataala. Bukan setakat kita ucap kalimah Allah, kita juga doa Allah yang kita disuruh doa. Alhamdulillahiladzim. Ahiyana baddama amata na wa illahi mu'sum. Mudah ya kan? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas kami mati dan kepadanya lah kami dikembalikan. baca doa lepas bangun tidur tu, tuan tuan, ha, terus kita sebut kalimah Allah, akan menyebabkan satu ikatan syaitan akan terongkai. tu sebab kalimah Allah ni kalimah yang agung sebut Allah ni tuan tuan, kita mendapat kekuatan, spiritual kita dapat kekuatan Dalaman tuan-tuan. Allah tu Itu dalam satu kisah. Nabi dalam satu perjalanan pulang daripada peperangan. Singgah tidur. Malam hari. Tiba-tiba kan, lepas mana Nabi terjaga. Di depan dia ya, ada seorang. Kafir musyrik Yang menghunuskan pedang. Dan bertanya kepada Nabi siapa yang boleh. Menyelamatkan kamu daripada tusukan pedang ni. Maka dia jawab Allah sebut nama kalimah Allah Pedang tu terjatuh Dan Nabi ambil pedang tu Hulus balik kepada orang tersebut Hah, Siapa yang boleh menyelamatkan kamu Dia tak ada jawab Nampak, kan Sebut nama Allah dia Terjatuh pedang tu Itu kekuatan kalimah Allah tu buat Besar ni kalimah tu sebut lah. Dan begitu juga Bila kita sebut Allah tadi Maka syaitan Satu ikatan syaitan terongkai Dan yang keduanya dengan kita mengambil Uduk merongkakan kan Tanikatan yang kedua Dan yang ketiganya dengan kita shalat Bila kita shalat Ikatan syaitan yang ketiga Akan terongkai sepuluh -puluh. Maka kita dah selamat Kita dah maknanya Tidak lagi diikat oleh Syaitan terongkai Ha, itu kita dalam kita nak merongkaikan tali ikatan syaitan benda ni baik perlindungan gelima membaca ta'us pada saat memasuki tandas ha, Ini pun satu hal juga kan segala yang kita kena ha, Amalkan benda ha, ni sebab memang Nabi disebut dah bagaimana dalam tanah tu Tempatnya syaitan Syaitan suka duduk dalam tanah Sebab tandas ini Busuk sifatnya Dan syaitan suka Kepada tempat-tempat yang busuk Itu sebab tuan Untuk kita mengelak daripada Syaitan suka pada tanah kita Kita kena bersihkan Kita letak perwangi lagi tuan-tuan Maka dia tak suka Bila dia tak suka dia tak duduk situ lah. Tapi kalau dia busuk Makna dia suka tu sebab tempat pembuangan sampah tu kan, tu tempat itu. tu kan, setengah orang tu bila ada orang yang kena ganggu sampai ke tahap dia boleh nampak G maknanya dalam bentuk-bentuk yang eh, yang tertentulah maknanya bukan dalam bentuk asal dia tapi dia menyerupai dia menjelmahkan dirinya dengan bentuk-bentuk yang tertentu dia akan nampak ramai macam tu Eh, orang yang boleh nampak Nampak tu bukan satu kelebihan Contohnya, Nampak jin ni bukan satu kelebihan Dia gangguan Orang yang normal tak nampak Orang yang diganggu Kadang-kadang boleh nampak Nampak tu pun bukan nampak Diri jin dia yang sebenar Tapi jelmaan-jelmaannya Dia membentuk dengan bentuk-bentuk yang tertentu hmm, kan? Jadi menyebabkan dia, dia nampak tuan Ha, jadi ini bukan satu kelebihan setengah orang tuan, -tuan kata kelebihan dah kalau boleh nampak tuan-tuan ni ramai ni kan ha, ramai dia pun terganggu bila nampak ni tuan-tuan terganggu kan ha, sebab dia punya sifat dia buruk kan ha, kemudian dengan macam-macam ragamnya bel perangai tuan-tuan kalau nampak tu kira kan tak lalu makan tuan-tuan kan -tuan. ha, tak lalu tengok dia puan ni kan guguk perangainya <tutuk> ha, ah kalau nampak ha jadi sebab itu tak nampak tu itu normal nampak itu gangguan sebenarnya bukan satu kelebihan sungguh kan ha, melenceng nabi-nabi nabi-nabi sentiasa ada kelebihan pasal apa Allah bagi al-ghirah untuk mereka dapat melihat jin dan betul yang asal bukan jemaah lagi dah bentuk yang asal mereka boleh nampak itu kelebihan untuk mereka tapi untuk orang ini tidak kan, sebab Allah sebut innahu yarakum huwa waqabilu min haifu la caral sesuanya jin, syaitan dan golongannya melihat kamu sebagaimana kamu tak dapat melihat mereka Allah kata jin dapat tengok kita, kita tak tengok dia kan? tetapi olah bagaimanapun siapa yang mendakwa dia boleh melihat jin itu tuan bohong jin dalam bentuk yang asal kan fikir sebagai fasik al imam asy menyatakan man man da'a annahu yara jin ay fa qad illa an yakuna nabiyya setiap al imam asy-syafi'i siapa yang mendakwa dia boleh melihat jin Batas syahadah maknanya kesaksiannya. Dia tak boleh saksi dah. fasik sebab dia pembohong. Melainkan Nabi saja yang boleh melihat. Ha, kan? Maknanya begitu. Ataupun juga tuan, -tuan yang boleh tengok juga tuan-tuan. Selain daripada yang kena ganggu ialah yang berdamping dengan jin. Kan? Ha, dia boleh. Ha, yang berdamping itu pun bukan dalam bentuk jin asal. Jelmaan-jelmaan Jelmaan jelma Haan Ada pun kita nombor tak nampak Tanyalah Haan Siapa-siapa yang ni Datuk Arundes ni tak pernah nampak Datuk Sembilan Qomus tak pernah nampak Haan Tak pernah Tapi setengah orang dia ada juga Kadang-kadang dia reka cerita Haan Ust. masuk satu kedai Restoran Dia keluar Lepas apa dia keluar Dia nampak jin ramai dalam kedai tu Tak ada Pembohong ha. Kan? Orang reka-reka cerita Macam cerita tu Hak yang uh, Apa tu Pindahkan jim dengan menggunakan bas Kita pernah dengar kan Tak betul Puska rendeh sendiri pun sebut Eh ini semua rekaan dia Tak payah bas pun tuan tak payah Nak pindah jim tak perlu bas Dia boleh fish sendiri Apa nak guna guna bas pula kan? Dia boleh baris sendiri takkan nak balik Dia nak, tak boleh balik kan berapa minta bas minta pesawat tu kan lagi-lagi kaget kan ni semua tambah cerita tambah nak beri sedap cerita padahal tak betul tu ke. kita kena ingat ni tak ada haan, ni semua tak betul ada kalau kata ustaz rendin nampak eh tuan, -tuan. tak betul haan, itu semua mengarut ya. Hmm, nak cerita ni kan haan, itu saya sahaja, sahaja orang reka banyak kan masuk kedai setia-setia ha, nampak jin keluar, ha, tak ada kan, kita tak nampak tapi rasa boleh ha, rasa boleh, maknanya kalau kita rasa meremang tu air ha, tu, kan tiba-tiba meremang bukan cerita hantu, maknanya cerita-cerita kan, kemudian cerita hantu, dia balik-balik rumah, dia rasa Hai, yang tu bukan ada jin itu psikologi, dia takut kan ha. Kan ha, pasal dengar cerita hantu dekat cerita hantu ke, balik rumah tuan tu dia sembung bang pula lah. ha, itu psikologi memang dia. Ha, tapi yang dikatakan meremang tiba-tiba. Tiba-tiba naik bulu roma tuan. Ah ha, itu makna, ada dah. tu Ah ha, ada. Itu itu boleh. Ha, ada pun nampak tidak. Kemudiannya sebab kita baca doa ha, sebelum kita nak masuk tandas baca doa bismillahhi Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khabaith. Dengan nama Allah ku berlindung kepada kamu ya Allah daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Sebelum nak masuk tanah tu buat. Baca. Kan ha, tapi orang ramai tak baca. Sungguh dengar. Ramai masuk tanah tu tak baca pun. Ha dia tak baca. Kan ha, makna merenihkan Ya, kita ni kadang-kadang meremihkan doa. Sedangkan doa ni tuan-tuan. Kedudukan ni sangat besar dalam Islam. Doa ni sebab, sebagai kita nak ha, minta perlindungan. Kita nak bergantung kepada Allah Ta'ala. Ha, tapi orang sekarang ni dia tak bergantung. Bila dia nak bergantung tuan-tuan? Bila dia susah. Ha, Bawa dia nak minta kepada Allah. Bila dia susah baru dia ingat Allah Ta'ala. Manusia ni tuan, tuan bila dia senang dia lupa. Dia lupa nak ingat Allah Tapi bila mana dia susah kan? Sakit Bawa nak ingat Allah Biasa manusia lagi tu lah, manusia lah kan? Tapi tak dia ingat Allah ni tuan-tuan eh? Sepanjang waktu Kan Pazkurullahal zikran eh? Ya ayolazina amazkurullahal zikran kathira Wasyabihuhu bukratan wa asila Orang-orang yang beriman Ingatlah Allah banyak-banyak Ingat Allah itu dekat banyak-banyak dan ucapkanlah tasbih sucikanlah dia pada waktu pagi dan pada waktu petang. Jadi sebab itu bukan sikit. Orang yang ingat Allah sikit ni orang munafik. Yang Allah kata wala yaqurunallaha illa qalilan. Dan tidaklah mereka yang orang-orang munafik ingat kepada Allah melainkan sedikit tentulah. jadi sebab itu kita kena ingat Allah sepanjang masa allah Bila kita dengan Allah kita akan jaga diri kita daripada melakukan perbuatan haram, perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Dan antara kelebihan juga jentak selain daripada kita dapat perlindungan daripada gangguan jin syaitan dalam tanda juga. Bila kita baca doa dan kita mulakan dengan Bismillah lah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Bila kita bukan aurat dalam tandas tuan-tuan Syaitan tak boleh lihat Syaitan tak nampak aurat kita Tapi bila kita tak baca Bismillah Allahumma inni A'udzubillah minal khudus wal khaba'is Bila kita bukan aurat dalam tandas tuan-tuan Syaitan nampak aurat kita Malu kita <laughs> Malu tuan-tuan Dia nampak kita Haan, dia Supaya dia tak nampak aurat kita Baca doa ni dia tak lihat nampak orang. Ah, ha. cukup lebihan dulu, ah, eh? cukup menjaga, ha. baik. Tanah masuk, sebelum masuk tanah, masuk. Lah. Ha. Kemudian, ha. perlindungan yang seterusnya, Iaitu. membaca surah al-baqarah ayat 1 hingga 5 setelah solat maghrib ayat al dan dua ayat berikutnya dan tiga ayat terakhir daripada surah al-baqarah ha selepas solat maghrib pun, tuan antara amalan yang boleh kita lakukan mengikut riwayat daripada haddar ini Ha, daripada Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu di mana dibaca lepas maghrib ni ialah ayat 1 hingga 5 Suratul al-baqarah al-islam min dak ha, kan lima ayat kemudian ayat kursi ayat 255 tambah dengan ayat 256 dan 257 la ikraha fid din ha, Allah la ilaha illahu al-hayyul qayyum kemudian la ikraha fid kemudian Allah wali yang lebih ada tiga ayat di situ. En, itu ayat 255 256 257 Kemudian tiga ayat terakhir dari surah al-Baqarah. Lillahi ma fi sh wa ma fi al-af. Aamalah rasulullah azza wa jalla sampailah. Abis. En, ini semua sebenarnya kita dah amalah. En, kita dah tahu lah sebenarnya. En, tapi kita tak amal. Haha, nampak kan, kita ni amalan dah tahu dah sebenarnya, tapi kita tak buat ha, itu dia. jadi kita kena buat ni kan? ha, mudah je jadi kita dibaca dalam masa lima minit ambil, je, kan, lima minit je tuan-tuan, mirip ni bukan panjang-panjang tak -panjang. panjang mana, Kan ha, lima minit, sepuluh minit ambil. je ya. tetapi dia punya kelebihan tu, ha, Ini lima minit, sepuluh minit pun tak boleh Mirik, tak boleh berzikir tuan-tuan Koman begitu, kan? yeah, koman dengan orang kian, ha, itu yang kena, itu yang itu yang sebab eh, dia jauh daripada Allah. Allah tak bagi perlindungan kepada dia, Allah tak jaga dia, Allah tak pelihara dia semua. Eh, kau ha, siapa? Tiada ingat Allah taala. Orang yang berzikir, orang yang berdoa, ni orang yang ingat Allah. Jadi orang yang tak berzikir, orang yang tak berdoa, dia tak ingat Allah taala. Ha, Ini kita kena jadikan dia sebagai Amalan kita insya Allah Maksudnya lepas eh, lepas eh, Boleh tambah dulu dengan baca uh, apa, Suratul ikhlas Suratul Al-Falaq Suratul Nas Kan Setiap kelepas mayang Kita dibaca kan? Ini semua amalan yang diamalkan lah. Kemudian yang seterusnya mungkin Yang terakhir untuk kali ini Untuk sama-sama kita jaga amalan Ia membaca Setelah surat subuh sebanyak seratus kali La ilaha yang wahdahu la syarikalah Lahul mulku lumina idea kan? Macam papa kita nak kendaraan nak 100 kali. Tak banyak pun bos. So ini maknanya lumina idea kali. Tidak ada yang maknanya lumina idea kan? Macam papa kita nak kendaraan nak pergi tempat kecil kan? Masa kita nak kendaraan kita boleh wajib lah. 100 kali. Tidak ada yang bos. So tiga kan? Macam papa kita nak kendaraan nak pergi tempat kecil kan? Masa kita nak kendaraan tu kita boleh wajib 100 kali. Tidak ada yang bos. So tiga lahul mulfu walul ham wahu ala kulli syai'il fadir ini yang asal ada pun yuhyi wa yumi tak ada Haan. tidak ditambah di sini yuhyi wa yumi tapi biasa ditambah Haan. tambah pun tak apa tapi kalau kita ambil yang original dia tidak ada yuhyi wa yumi yang lagi sebut seratus kali baca jadi boleh dibaca oleh orang yang Uzo pun boleh, orang perempuan kan Dia boleh baca Yang dia tak boleh baca, ayat Quran Al-Quran dia boleh baca Orang perempuan uzur Tidak boleh membaca Al-Quran Melainkan Kalau dia naik kenderaan Dia baca doa kenderaan, boleh Kan, ada sempurna Dia lah, maknanya dia naik kenderaan Dia baca doa Subhanan ladis sattaralana hada wa ma wa inna ila rabbina lamunqalibun ini daripada ayat al-Quran al-Quran tapi dibaca ketika naik kenderaan tak apa tapi kalau secara teori dibaca tanpa naik kenderaan tak boleh tak boleh kan ha. boleh tambah lagi tuan-tuan ni musim hujan kan musim hujan ni tuan-tuan kita mencuah tanah kan Baca ayat Bismillahimmajriha Wa mursaha Inna rahim. Doa naik bahtera Kan Melayar tu kan Kita kadang-kadang Melayar juga atas Jalan air tu Kan Air naik kan Jadi kadang-kadang kita muncul tu Kita bimbang Licin Tergerisir tu kan, tuan. Jadi kita minta kepada Allah dengan Doa tu Kan Kita boleh baca Bahkan tu tu kan Tak hujan tu bacalah Kan kita boleh baca dua kali doa. Yang kedua doa Subhanallah di. Suxalana halo, maka kau na lumkrim. Inna illa Rabbina alamul kalimud. Ini doa supaya kita dapat selamat daripada kemalangan. juga ha. Kita insya Allah kita tak akciden. Baca ni. Kita minta Allah kawal, komandoan kita tu. Allah yang mengawal kenderaan bukan kita mengawal. Allah yang mengawal. Kan? Kemudian kita tambah dengan Bismillahirmajriha Wa mursa'inna rabbila rafurrahim Tambah keinginan maknanya Lagi bagus Kita baca ni tu Sunnah baca doa ni Lepas dah bergerak Lepas kita dah masuk Dia satu Tekan minyak baca Itu dia punya sunnahnya Sebab Nabi bila dia nak Unta Bila untuk dah berjalan Baru Nabi baca Bukan sebelum Sebelum kenderaan itu jalan boleh juga tapi nak ambil yang sunnah tu yang apa yang Nabi buat tu yang sedikit macam yang buat tu ha, yang tu lagi bagus ha, ha, jadi Nabi bila dia naik unta ha, lepas jalan unta start jalannya dia pun macam tu ha, ha, jadi maknanya kita boleh start enjin macam bismillah kan start nak bergerak ya baca ha, yang ni boleh kan ha, walaupun dia daripada al-Quran wanita yang uzur boleh baca. Salah salah. Tapi kalau dia tak nak kenderaan dia tak boleh baca. Ah dia boleh baca asbab. Ini adalah merupakan ayat Quran. Ayat Quran. Umumkan tidak boleh. Macam ni yang zikir jadi la ilaha illallah la syarika la. Lahul wal hamdu 'ala kulli syai'in qadir itu, itu bukan daripada Al-Quran. Maka wanita yang uzur boleh baca. Boleh amalkan setiap pagi tuan-tuan sama ada orang yang telah diganggu syaitan atau yang belum kena ganggu ni sebagai pendinding kan ha. al-wiqayatu khairu min al-ilaj kan ha. iaitu pencegahan tu lebih baik daripada pengubatan. Jangan bila dah kena gangguan barulah kita nak cegah. Susahlah ha. maknanya mengambil masa. Jadi bila kita dah cegah awal-awal insya-Allah dia tak boleh nak kacau. Di mana di semua hadis ni dia dia kelebihan dia eh. Alishbul hadis shahih hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasya siapa yang membaca mengucapkan dalam persatuan kanalah wa pada bacaan ini la ilaha illa wallahu la sharika lahu al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir kana adlan asyra al wa kutiba lahu 100 hasanah wa muhiyat mi'atu 100 wa kana law hirzan min asy-syaitan yawmah zalika hatta yamshi Walam ya'ti ahad bi afdali ja'a bi illa ar-rajul 'amila akthara min. Maka baginya siapa yang baca ni baginya pahala seperti pahala orang yang memerdekakan sepuluh hamba. Saudara, oh, dia baca ni dapat pahala seperti mana dia membebaskan Sepuluh hamba. Banyaklah tu. Ditulis baginya seratus kebaikan. Satu kali baca tu dapat satu kebaikan. Satu, satu, satu, satu Dihapuskan daripadanya 100 keburukan Dosa-dosa kecil Habis 100 dosa kecil Yang dilakukan pun dihapuskan Diberikan perlindungan Kepadanya dari persyaitan Pada siang harinya Hingga malam Dan tidak seorang pun yang dapat melakukan Hal yang lebih baik daripadanya Kecuali orang yang beramal Lebih daripadanya Maknanya tuan-tuan Dapat pahala pun dapat kemudian dosa pun terhapus dan juga syetan pun tak apa nak ganggu kita pada hari itulah, hari tu je lah esok baca lagi ha. Ha. jadi makna kita boleh amalkan, duduk sesaja tuan-tuan, baca boleh kan nak tak nak je ha. rajin tak rajin je ha. Ha. kita ni malas eh. Setan itu sussetan itu maknanya, eh, kan, dok malah-malah itu setan sebenarnya. Jadi kita kena lawan, eh, kan, lawan. Bukan, bukan susah pun. Sebenarnya amalan ni mudah, bukan payah, bukan ribu ribunya, takde. Eh, kan, setengah setengah orang tu tuan, jangan ambil lah. Kalau dah -kala setengah orang tu bagi kita amalan yang begitu banyak, jangan ambil tuan. Kena baca seribu kali Kena baca dua ribu kali Kena baca sepuluh ribu kali Mengarutnya Itu Nabi Islam tak ada macam tu ha? Islam ni maknanya taklah begitu berat Tak ha? Islam ni dia bagi tu maknanya Amalan tu boleh kita laksanakan Sederhana Nak kata banyak sangat pun tidak Nak kata kurang pun ada juga lah kurang Tapi nak sebut banyak sangat pun tidak Ha, ni dah setengah orang dengar dibagi baca ayat surkusi 100 kali satu hari. Banyak tu. Satu kali tu. Tak payah. Cari scope. Ha, baca lepas sembahyang sekali. Lima kali, sebelum tidur sekali. Cukup. Ni nak baca banyak-banyak kali tu, ha, berat tu. Bukan satu 100 kali, 1000 kali lagi. Ha, ada setengah kena gangguan kan. Ha, dia bagi amalan. Amalan tu dia pening kepala ke dia lagi bertambah sakit buat dia <gles> ha? kan fikir nak buatnya eh nah. langsung tinggal kan ha? langsung dia tak boleh buat maknanya pasal dia banyak langsung tak ya. kan ha? tapi kalau benda tu banyak ha? boleh buat buat kan ha? insyaAllah boleh buat Eh, ha? jadi Islam jangan ambil hak banyak-banyak tu mengarut tu tak ada kan ha? kita tasbih berapa kali tiga peti kali tahmid tiga peti kali satu-satunya 34 kali. Sangat tak, ya. tak, jangat. Ya. Taklah sampai ribu-ribu kali kan? ha. tak ada. eh, mana Bukan sunnah. Bukan sunnah kita berzikir sampai ribu-ribu kali satu hari. Kena buat. Yang mana-mana ada zikir itu tapi taklah begitu berat. Kita mampu insyaAllah boleh melakukannya insyaAllah. Itu antara beberapa amalan yang boleh kita jaga untuk kita amalkan sebagai untuk menjadi pendinding diri kita daripada gangguan makhluk sama ada manusia punya jin bahkan haiwan juga. Ha. sebab ini semua ialah pelindungan kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekiranya itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi ini menentang dapat, dapat, dapatlah sama-sama kita amalkan ha. kita amalkan, kita dapat pahala Tuan-tuan dan perempuan beramal, saya pun dapat bahagian juga. <tuh> kan? Sebab saya ajarlah. Tuan-tuan buat, saya pun dapat bahagian juga. lebih lebih herup. Itu ha, kelebihan juga. Ha, Tentang kalau dah beramal, apalah. Yang belum lagi lah. Kan? Baru nak start, perempuan-perempuan dia kan? Ha, baru nak start, dia buat, saya pun dapat bahagian. Pasal apa? Saya yang menyampaikan itu kelebihan ilmu yang dimanfaatkan. InsyaAllah. Ha, aku lukau lihara. Wa astaghfirullah wa liwalakum. Subhanakallahu bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta Ashtawfiruka wa akubu ilayki Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashraf Fil anbiya wal muslim Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ja'al jam'anah Ala jam'an marhumah Wa tafarruqana min ba'dihi Tafarruqan maqsuma Wa la taja'alillahumma Fina wa la ma'na ولا مَنْ يَتْبَعُنَا شَقِيًا وَلَا مَتْرُودًا وَلَا مَحْرُومًا اللهم جعلنا من الذين اشتبعون القول فيتبعون أسرة وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته